بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا لأن هذا إنما يسح في مثل العالم والقادر بالنسبة إلى الذات لا في مثل العلم والقدر مع أن الكلام فيه غرض دی شاري رحمتلهلهله تععلق دی دی شرح نه ل دی روستې مت نه پورې چې ووه علموي لیکلا دهغا مخته سر چلور خبرې دي اول زیکر کوي زت لپاره دی جواب مذکور. دویم ذکر کوي تاید دی دی په قول دی صاح بوت تب سره دریم نقل کوي قول دی دریم نقل کوي قول دی اغه جعفر ابن حارث او ولا يخفى ما فيه سر رد ذکر کوي پدې ما قبل سوال دار غلی او په کلام دی ماتن رحمت الله علیه بندہ له هو والله غیروه دا کلام صحیح کلام نه ده ځک ظاهر کې دا ارتفاې نه قضای نو ده خو په واقع کې دا ایاجې مادی نه قېضای نو ده نو دی دی پاره خوو یو جواب مخکېزیکرسه ووو چې دا نه ارتفا نه قضای نو ده او نه اې مادی نه قضای نو ده وللی ووي دی وجه دا نه قزین نه نو بیا ارتفا دی نه قضین نو چېرته راغله او دارنګه اجې ما دی نه قضین نو چېرته راغ له زکان نه قزنین خو دی تهویل ل کېږي چې د دوی په مابین کې واسیتن نه وي لکه مخکې وضاحت تااسې و دی انسان انسانو لا انسان او لا هو والله غیر رو چې مغزیکر کړی دی دی په مابین کې واسیته راغلی ده دویم جواب اغا په انقيله سلام مخکې د ذکر کړیو د اغا جواب حاصل دا او دا د انقیزن ندي ولې وی, وی دی او جنا څه نقيزن بالتو کچیرته دغه د્વાړه کلامه متوجي وي شی واحد لره د سیميلي وای څه د عینم ندي په اعتبار د مفهوم غیرم ندي په اعتبار د مفهوم یم دسیویللي و چې هم نهدي ب حسوج غیر نهدي بحوج نو بیاټ خبره وه ارتفا د نه قې ضاینو وه دا بیا مستلزم و اج ما د نه ق نو لرا دا خبر صی وه خولیکن دا خو یو شیته نهدي راي ځکه اول د پاره مرج او معله هغه مفهم هم راغللی دا د دویم کلام د پااره وجود راغللی دا، نو د سمغو ویلې چې دغه صفات د الله تعالی د به الله تعالی سره عین نه دی په اعتبار د مفهومه دغه صفات د الله تعالی له الله تعالی نه غیر نه دی بهسب الوجود کما هو حکم سایر المحمولات دغه صفات په الله تعالی باندې محمول دي او په معمولاتو کې کی... په محمولاتو کې عام قانون دراږي چه محمول بلہ موضوع سره وجودن یو شی محمول بلہ م... محمول بل موضوع سره مفہوما غیر وی ولیک عینیت وجودی او مفہومی دوار راغلی وی دا بیا مفید فائدې دنه لک الانسان و انسانو حمل اولی په فنی منطق کې تاسو ذکر کړه ده. او که دسی وی چې اغا وجودن غیر وی دا ل سره جائز نه ده مفید ن دال سره مما لا يسح لك مغویل او چاله انسانو حجرونه دا اوس مفہومنم غیر دی او دارنګ وجودنم غیر دی دی یچه دغه جواب چې ذکر کړی نند دی ذواب بیانوي چې دغه جواب کمزور او ضعیف جواب دو دی ول وجد ذع پیدادا چې دغه دوه خبرې چې آینه دی له الله تعالی سره یا تی بار د مفهوم غیر نديله الله تعالی نه به حسب الوجود داغه په هغه صفاتو کی جاری کیږي چې اغه لقب له مشتقات نووي دا, دا په هغه صفاتو کی جاری کیږي چې اغه لقب له محمولاتو نووي لکاد الله د پاره تو یا ایت عالم د الله د پاره قادرون قادر د الله د پاره ویاي خالق الى غير ذلك من الصفات ولیکن پدې کې خوده موږ خبر او بحث نه خبره د مخ په مبادېو کې را شروع ده او مبادېو کې قانون دا د سیغه خو په ذات باندې نه عمل کويږي والا فیلزم حمل صرف الوصف علی الذاته وتالباتنا نو دا خو جایز نه ده نو دی او جنات ته دا په مبادېو کې نه جاری کیده نو دا, دا, کی کی دا. نو دا جواب ته هم جواب نه بلل کیږي زکاة ش، خبرت معت cima آذانو، ش، آغل قبله چې ونه دی، یه با الفاظ دیگرش، خبرت دی معت cima آغه سیفات هزانو، ش آغه سیفات غیر محمول دی، نو فرweit زکنه ده، ش ش ش ش ش ش ش دا ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش باری طالاة، ش اغه سف نور و دي Gleiche صو ش شو ش ش ش ش ش ش ش دینتمر څه درنه د یو جن دغه جواب چې ذکر کړی دا صحیح جواب نه او دویم اده دا چې دا کلام په هغه اجزاو کې چې اجزای غیر محموله دي اجزا غیر محموله دي لپاره یي چې هغه اجزای ذهنیت لري خارج سین ځکه اجزا ذهنيه او کې قانون دا وي چې هغه په شی باندې عمل کیږي لکه حیوان ناطقون دا به انسان د فار احزابه دي. دی دا اجزای محموله دي. د هر یو حمل په انسان باندې راضی نو دا په اجزا غیر محموله وکم نه جاری کیږي ځکه اجزا غیر محموله لک ید من زیدن را واخله واحد من العشر را واخله دا اجزا غیر محموله دي. نو اوس د دی حمل هغه په بل باندې نه راضی حمل دی یو په بل باندې ولې نه راضی وی زکا که دی حمل په ف... زید بندې کوي نو بیا به د غ زید عبارت سره یدنه او ید به عبارت سره زیدنه چې هم یو پبل بل باندې و کې غو معنی بداسي چې الیدو زیدونو و زیدو یدونو نو ید به عبارت سره زیدنه او زید به عبارت سره د یدنه او واحد به عبارت سره عشرهونه عشر به عبارت سره د واحدنه ولا قائل به فدې بندې خو چا هم کول نه راکړي مد دې خبرې په حقیقت پیګه نو سه هر کله د جواب مذکور ف هغه بعضی صفات دی باری تعالی کې چې په کوم کې د خبره وتې مابادی دي لکه علم دی باری تالا قدرت دی باری تعالی خلق دی باری تعالی حیات دی باری تعالی په دې کې نه جاری کېده نو دې وجو نه دا جواب صحیح جواب نو دویم دا په اجزا غیر محموله کوم نه جاری کېده ځکه اجزا غیر محموله چې کوم حمل نراځي نو دېغه متالق داته نه سویلې ذات او دي صفت حکم مګایم مخکې یو ذکر کړی وو چې ذات او دي صفات او دي جز او دي کل حکم یو ودا دا دوાળه مګ واسطه ثابته کړی و نو بیا خو کار دا دا چې م... دا جواب په دوાળو کې دوાળو حالان منطبق سي حالانکه په بعضي صفات باندې نه د منطبق او په اغه اجزا باندې چې غیر محموله دي نه د منطبق ځکه په یغه کې ته د انس چې دا غیر د نه او عین وجود نه ولیک وجود کې نو بیا به واحده عبارت له نه او دغه 10 به عبارت له 1 نه او په دې چا کول کړی را یا کولې پریک د دا خو د حساب د عادت مخالفتین په سترګو معلومیږي چې 10 نه او عشریونی یذ دا زید نه او زید یذ نه وی په دې خبره پوه شې په دې هم کول نه دا, دا کړی او دارنګ که اجزا غیر محمولا اغا تغیر او گرزه نو دا قول بیا مخالب دل قول د صاحب و تفسیره نا یا تایید ذکر که لنگ ده د دی دیگه خبری تایید صاحب و تفسیره هم کڑای ده ای غویلی دی چه داگا ید لزید نه غیر ثابت هوا پو پیدلی؟ پدې باندې چا هم خپل نه د کړی سیواد جعفر ابن حارث نه جعفر ابن حارث په معتزله کې یو شخص ده صرف یغې په دې باندې خپل کړی ده او د دې دله هغه جهالتونو شمیرل کېږي چې دای د جهل خبره کړې ده چې دوی لیدي چې دغه واحد ده دا څه ده د غیر دغه زید نه نه 10 نه یا دغه یده د غیر دله دی زاید نه نو دد په غیریت بندې چاام خول نه دهکی خبره بندې پوه شوي ترف جاپارې نه حت کلی ده ولکن دا دغه د ج حالب نه شمره ل کېږي پو پ ځکه که دا غیر و ګرځ نو لاظمي کې صلب به شي ننفسې غیریت دی شيله خپل نه پس نه دغه ی دغه په د ضیت کېده که نه نوکه ته ددي په غیریت کولوکې نو صلب دی یا غیریت دی شي د نه پس را که او څلو دي شی او غیریت دي شی د خپل نسنه دا باطل ده ولا يخفا ما فيه د دي دې را کاټه وزو ته اشاره کین چې دا خبره لږ زی په دې چې په جعفر ابن حارث سره رت کین ځکه چې هغه تی دي چې داګه واحد او د 10 په مابین کې غیریت ده نو دېغه مطلب داره چې دا. واحد دا چې اغا مغایر د لسنه لدې 10 نه پدی اعتبار چې واحد عين عشرنه ده بلکې عين عشره التثابتي کې چې کله سره د نور نواخله مع الاغيار وي او که اغيار سره و نه خله بیا دغه صرف واحد عشره دي واحد عشره ثابتيږي دا کله چې کله دغه یو سره له نور نواخله یو دغه وي او نه نور سره وي بیا بعشروي او دیت چې عينیت ثابتيږي دا به التثابتي کې چې کله سره د غیر نواخله یو لاس ده یو د سره د غنور ټول ازادي بیا به د غ عینیت راځي د غ سره صرف د دې یبه اغه د دې سره به عینیت څه صرف واحد اغه عینیت څه نه د دې غیریت خبره کړي د خپل ځبندسي خبره ده به هر کيف نو څلور خبري وښوله یو د مخيني جواب ځوا ته ذکر دویم شارح رحمت الله علی په قول د صاحب تفسیر سره اغه د مخکی کلام تایید ذکر ک او درېمه اول د جاپریبې حس را وړ په غیرره وکه اوته لرمې هغه زوبدي دغهرتديکر کوه چې غت چې دا کول د غیریت کلی دا پیل جمله دی د پاارې حته ل پوه شو مخې سب سره مبر سبک ته قل نام مغیاو ل حای ان نهما یسیح ل حذا دغه جوابې مزکوورو ان نهما یسیح داسي کېږي په العالیمو په ال قاادرو په ال خالیکووکې ب نسبتې ال زیاته په ننسبت سره زیات لره ان دا سید جواب خو صفات محموله وک لا فی مثل العلم والقدرت نہ په مبادیو کې یا نه په هغه صفاتو کې الغير المحموله چې دیغه حمل په مزات بندنه کیږي پهغه کې دا جواب نه صحیح کیږي تو خو پیدل او خبره د مغفزه کده ما ان الكلام فیها خبره د مخ په مبادیو کې ده په مشتقاتو کې نه ده په صفات محموله کې خونه ده په غیر محموله کې ده معا أن الكلام فيه سر لدينا خبره دي مقبدي مبادئ وكي دا ولا في الأجزاء الغير المحمولة أو نجاري كي دا جواب الأجزاء الغير المحمولة وكي لكا واحد لعشرة ونايا لكا يد منزيدنا وذكر في تبصير زكر سويدي في تبصيرك أن كون الواحد من العشرة تكيدل ديول لسنا أو يد لزيتنا سدا غيري مما لم يقل به أحدنا فديبا ديشام قولنا ذكري لمتكلمين سواد جعفر بن حارسنا وقد خالف في ذلك وقعه د خالفه فظیککه او د مخالفت کړی ده په دی کله ټولمو تلهونه اوود د ذلكکه خولیکنندا شمیرل شوې دالهجه حالاتو او ل نپ اوله حما قد دی دنا اه او دد وجله دا چې عشاره نوم دا لپاره دی ټولو اپراو چېغا متناویل ده دپاره دی هر ده سره له غارونه فلوکانه الدو نوس که دغه یو غیر سله دیلسونه له سواره غیر و نو بیا بغیر غیر نفس خپل نپس نه وګځ د شي به خپل نپس را شي او سلب دشه بل اخبال نفس نرسیم لأنه من العشرة زكادة لعشرة ونشمار دا وأن تكون العشرة أو بلدات ثابت بسي عشرة بدونه بغير لدي واحد ناوة كزالو كان أو دارنگا كتير تثابت سي يدزيد أغا غير لكان اليدو غيرو نتحانو بيا بيد أغا دي نفسنا غيروي هذا كلامه داخد دي خبر دا ولا يخفى خفيدينو ما أغا فيه تي پديرت كي موجود دي تي دارد سينا دا ولسينا دا؟ که ځکه دې غوډه غیریت په قول باندې ته پیسې وې نه یغه چې ویل دي چې د واحد 10 نه غیر ده په دې اعتبار چې 10 خو د واحد نه ده 10 د واحد 10 ثابتې ده د الټس کلیمال اغیار و اخلي او دغه څه د یدن دا خو زید نه ده چې کله د دوه عینیت سره ثابتې د الټس کلیمال هه د اغنور ازا و سره یې په خبره باندې پوښی نو دې وجنه یغه د غیریت قول کړی دا هغه سیده وهي له